Поранені. Вест раптово прокинувся і спробував ручко сісти. Біль пронизав йому одну ногу, груди, праву руку і зупинився, пульсуючи в ній. Вест із стогоном упав назад і витріщився на стелю, склепінчасту кам'яну, оповиту густими тінями. Тепер до нього звідусіль підкрадалися звуки: стогони та скімлення, кашель та схлипи, швидке, важке дихання, протяжне гарчання. Часом відверто зболені зойки. Звуки, які могли видавати як люди, так і тварини. Десь ліворуч від нього Гортан не шепотів якийсь голос, монотонний, нескінченний, наче шкрябання пацюка об стіни. «Нічого не бачу. Клятий вітер, нічого не бачу. Де я? Хто-небудь, нічого не бачу!» Вестков новий відчув, як біль посилюється. Такі звуки були в лікарні Гуркулу, коли він провідував поранених бійців зі своєї роти. Йому згадався сморід і гамір у тих жахливих наметах, жалюгідний стан людей у них а головне – непереборне бажання піти і лишитися серед здорових. Однак Вестові вже стало страхітливо ясно, що цього разу піти буде не так легко. Він один із поранених. Представник іншого виду, нікчемного і огидного, жах поволі охопив його тіло і змішався з болем. Як сильно він постраждав? Чи всі кінцівки досі при ньому? Вест спробував поворушити пальцями на руках, позгнати пальці на ногах і зціпив зуби. Біль у руці й нозі за сильніше. Він підніс лівцю до обличчя та тремтіла і повернув її в напівтемряві. Вона принаймні здавалася неушкодженою. Утім, це була єдина кінцівка, якою він міг ворушити, але й це вимагало колосальних зусиль. Панічний жах проповз його горлом і вчепився в нього. Де я? Клятий вітер, нічого не бачу. Допоможіть, допоможіть, де я. Та стулися вже, блядь!» Крикнув Вест, але слова застигли в його пересохлому горлі. Вийшов лише голункий кашель, від якого в нього знову запали ребра. Тсс! Хтось м'яко торкнувся його грудей. Просто не ворушіться. Перед очима виникло розмите обличчя. Жіноче подумав Вест і зі світлим волоссям, але зосередитися на ньому було важко. Він заплющив очі та облишив намагання. Здавалося, це не так уже і важливо. Він відчув, як щось торкається його губ, горлопляшки. Він запив, аж надто спрагло, захлинувся і відчув, як по його шиї тече холодна вода. «Що сталося?» – прохрипів Вест. «Вас було поранено?» «Знаю, я маю на увазі у місті вітер». «Не знаю, і, здається, ніхто не знає». «Ми перемогли?» «Здається, так. Гурків вигнали, але в нас багато поранених, багато мертвих». І ще один ковток води. Цього разу йому вдалося не похлинутися. «Хто ви?» «Мене звати Аріс Дан Каспа. «Аріс». Від цього імені вестер розгубився. «Я знав вашого кузена. Добре знав. Хороша людина. Він завжди говорив про, про те, які ви вродливі і багаті». Пробулькотів він, нечітко усвідомлюючи, що цього не варто казати, та не маючи змоги спинити свої вуста. Дуже багаті. Він загинув у горах. Я знаю. Що ви робите тут? Намагаюся допомогти з пораненими. Вам зараз варто поспати, якщо... Я цілий? Пауза. Так. А тепер поспіть, якщо можете. Її темне обличчя розпливось, і Вест дозволив своїм очам заплющитися. Звуки перецмертних мук довкола нього поступово затихли. «Він цілий. Усе буде добре». Біля його ліжка хтось сидів. «Арді, сестра». Він кліпнув, поворушив ротом, у якому відчувався кислий присмак, якусь мить, не розуміючи, де він. «Ясню». Вона потягнулася вперед і вгородила нігті йому вперед передпліччя. «Ай! Болючий сон не «Ні», – вимушено визнав він. «Це реальність». Вона мала гарний вигляд. Безумовно, набагато краще, ніж тоді, коли він бачив її восстання. По-перше, на її обличчі не було крові, по-друге, воно не виражало неприкритої ненависті, тільки задумливо хмурилося. Він спробував сісти, не зумів і повалився назад. Арді не запропонувала допомоги, та він, правду кажучи, цього і не очікував. «Наскільки все погано?» – запитав Вест. Очевидно, нічого дуже серйозного». Мені кажуть, що перелом руки, кілька зламаних ребер і сильно забита нога. На обличчі в тебе кілька порізів, від яких може залишитися один-два шрами. Але вся краса в родині однаково дісталася мені. Він пирснув зі сміху, а тоді скривився від болю в грудях. й справді, мізки теж. Не засмучуйся через це. З їхньою допомогою я досягла того колосального життєвого успіху, що його ти зараз бачиш. Про такі досягнення ти, лорд Маршал Союз, можеш тільки мріяти. «Не треба!» – процідив він, схопившись здоровою рукою за ребра. «Це боляче!» «Ти на це заслужив?» Його сміх швидко затих. І якусь мить вони сиділи мовчки, глипаючи одне на одного. І навіть це було непросто. «Ардій!» – голос урвався, застрягши у зболілі шиї. «Ти можеш мені простити?» «Уже простила, коли вперше почула, що ти мертвий». Вест бачив, що сестра намагається всміхнутися, та її вуста все одно сердито кривилися. Їй, напевно, хотілося б вгородити нігті йому обличчя не в руку. Тоді він на якусь мить мало не зрадів, що поранений. Арді хоч хоч доводилося бути з ним м'якою. «Добре, що це не так. Тобто, що ти не мертвий?» Вона нахмурилася, озернулась через плече. В одному кінці видовженого льоху відбувалася якась метушня. Розмови на підвищених тонах, тупотіння ніг в обладунках – «Король!» – мало не вирискнув хтось із захвату. «Король знову прийшов!» Люди на довколишніх ліжках повернули голови і попідіймалися. Від ліжка до ліжка розходилось нервове збудження. «Король!» – шепотіли вони з тривогою і надією на обличчях, неначе їм вибила честь на власні очі побачити якесь божество. Крістіні у віддаленому кінці зали пройшло кілька постатей. Вес напружив очі та не розглядів майже нічого, крім полоску металу в темряві. Силуэт попереду зупинився поряд із пораненим на кілька ліжок від входу. «І з тобою добре поводяться?» – голос був дивовижно знайомий і дивовижно інакший. «Так, сер. Тобі щось потрібно?» «Поцілунок якоїсь доброї жінки?» «Був би дуже радий тебе потіжити, але я, на жаль, лише король. Ми трапляємося набагато частіше, ніж добрі жінки». Чоловіки розсміялися, хоча це й не було смішно. Вес подумав, що це одна з переваг монаршого життя – Люди сміються над твоїми кепськими жартами. «Щось ще?» «Можливо, може ще одну ковдру, сер? Тут ночами стає холодно». «Звісно!» Постать різко тицнула великим пальцем в одного з людей позаду. Тут довести дійшло. Це лорд Хофф, який тягнеться за королем на поважній відстані. «Ще по ковдрі кожному з присутніх тут!» Лорд Камергер, отой страхітливий бич палати аудієнцій, скромно кивнув, наче покірлива дитина. Король підвівся і вийшов на світло. Звісно, то був Джезальден Лютар, а проте важко було повірити, що це та сама людина. І не лише через розкішну хутряну мантію і золотий вінець на чолі. Він здавався вищим. Усе одно вродливим, але вже не хлоп'якуватим. Завдяки глибокому шраму на бородатому підборідді в ньому відчувалася сила. Зухувала посмішка, обернулася на серйозний, владний вираз обличчя. Безтурботна бравада перетворилася на ціліспрямованість у ході. Він поволі долав прохід між ліжками, розмовляв із кожним хворим, тиснув їм руки, дякував, обіцяв допомогу. Увагою не обходило нікого. «Ура, королю, пробулькотів хтось крізь зуби. «Ні, ні, ура, треба кричати на вашу честь, мої сміливі друзі. На честь вас, які йшли на жертви в ім'я мене. Я завдячую вам усім. Лише завдяки вашій допомозі гурків було переможено. Лише завдяки вашій допомозі союз було врятовано. Я не забуваю боргів, обіцяю». Вест витріщив очі. Хоч ким було це дивне видіння, страшенно схоже на джезаля Дан-Лютар, говорила вона як монарх. Вест мало не відчув дурнувате бажання вибратися з ліжка і стати на коліна. Один із поранених саме намагався це зробити, поки король йшов повз нього ліжко. Джезаль стримав його, лагідно поклавши руку йому на груди, сміхнувся і погладив по плечу так, ніби все життя надавав допомогу пораненим а не напивався в генделиках і зрештою офіцерів, скаржачись на неважку роботу, яку йому доручали. Він наблизився і побачив, як лежить на місці Вест. Просяяв, що, правда, в його усмішці бракувало одного зуба. «Колем Вест!» – мовив Джизаль і прискорився. «Можу щиро сказати, що ніколи в житті не був такий радий бачити твоє обличчя!» Вест трохи поворушив вустами, та що сказати не знав. Джизаль повернувся до його сестри. Гарді. «Сподіваюся, з вами все гаразд?» «Так?» Вона не сказала більше нічого. Одну довгу і надзвичайно ніяку мить вони мовчки дивилися одне на одного. Лорд Хофф насупився на короля, а тоді на Веста, а тоді на Арді. Трохи втиснувся між ними. «Ваше величність, нам варто...» Джизаль невимушено зупинив його, піднявши руку. «Весте, маю надію, що невдовзі ти долучишся до мене в закритій раді. Правду кажучи, мені там потрібні дружні обличчя. Тим паче, добрі поради. Ти завжди був скарбницею добрих порад. Я тобі ніколи за це не дякував. Що ж, можу подякувати тепер? Джезалю, тобто ваша величність. Ні-ні, сподіваюся, для тебе я завжди буду Джезалем. Ти, звісно, матимеш кімнату в палаці. Тебе доглядатиме королівський хірург. Все, що тільки можливо, хофе. Будь ласка, подбайте про це. Лорд Камергер уклонився. Звісно, все буде організовано. «Добре, добре. Веста, я радий, що ти добре почуваєшся. Не можу собі дозволити тебе втратити». Король кивнув йому та його сестрі, а тоді розвернувся і пішов далі, тиснучи руки і вимовляючи лагідні слова. Здавалося, він ішов у ореолі надії, за яким скупчувався відчай. Коли він відходив, усмішки меркли, люди падали назад на ліжка, і їхні обличчя темнішали від болю. «Відповідальність, здається, змінила його на краще», – стиха зауважив Вест. «Майже до невпізнанності». «Як довго це по-твоєму триватиме?» «Хотів би думати, що це вже навіки. А втім, я ж завжди був оптимістом». «Це добре». Арді подивилась, як величний новий король Союзу крукує геть, тим часом, як поранені щасили тягнуться з ліжок, щоб хоч трішечки торкнутися його плаща. «Що хоч хтось із нас може бути оптимістом?» «Маршалевесте! Джелленгорм, приємно тебе бачити». Вест прибрав ковдри здоровою рукою, скинув ноги з краю ліжка і кривлячись сів. Здоровань простягнув руку і потиснув йому долоню, а тоді плеснув по плечу. Майте гарний вигляд!» Вест кволов усміхнувся. «Він покращується щодня, майор. Як там моя армія? Як так тримається без вас. Крой тримає все в купі. Він не такий вже поганий цей генерал. Варто лише до нього звикнути. Як скажеш. Скількох ми втратили?» Досі важко сказати. Все трохи хаотично. Кудись позникали цілі роти. По сільських околицях, куди й наглянь, імпровизовані загони досі ганяються за відсталими гурками. Не думаю, що ми найближчим часом знатимемо цифри. І не знаю, чи дізнаємося їх узагалі. Легко не було нікому, та дев'ятий полк бився в західному кінці Агріонта. Їм дісталося найбільше. Він спробував знайти доречні слова. Тоді він скривився. Він пам'ятав той чорний стовп матерії, що крутилася від змученої землі до рухливих хмар. Уламки, що били його по шкірі, крики вітру зусі біч. «А що сталося тоді?» «Та хай я провалюсь, якщо знаю», – хитнув головою Джеленгорм. «І хай я провалюсь, якщо хтось знає. Тільки ходять чутки, ніби в цьому якось був задіяний той баяз. Половина Агріонта лежить у руїнах, а там ледве почали пересувати завали. Запевняю, ви ніколи нічого подібного не бачили». Там багато мертвих тіла складають стосами прямо на вулицях. Джелангорн протяжно вдихнув, і щодня вмирає хтось іще. Багато людей захворює. Він здригнувся на цю недугу. Під час війни завжди з'являються хвороби не такі. Наразі випадків уже сотні. Хтось помирає за один день, мало не на очах, хтось помирає довше. Люди в'януть так, що від них залишаються тільки шкіра і кістки. Таких ціле зали. Смердючі і безнадійні. Та вам не треба цим перейматися. Він стрепенувся. Мушу йти. Вже? Я прийшов ненадовго, сер. Допомагаю організувати похорон Полдера. Можете в це повірити? Його вручисто поховають за наказом короля. Тобто Джезаля. Джезаля Ден-Лютар. Він надув щоки. Чудасіє просто. Неймовірно. Весь цей час... «Поміж нас сидів син короля. Я знав, що йому явно не спроста так диявольський щастить у картах». Джеленгорм іще раз плеснув Веста по спині. «Приємно бачити, що ви маєте такий гарний вигляд, сер. Я знав, що вас не зможуть довго тримати лежачі». «Не лізь у шкоду!» – гукнув у слід йому Вест, коли Джеленгорм попрямував до дверей. «Ні за що не буду!» – усміхнувся з дарувань, зачинаючи двері. Вест узяв ціпок, який стояв із боку від його ліжка, і зціпив зуби, поволі підводячись. Крок за кроком із болем пошкандибав, викладеними шахівницею кахлями до вікна, і врешті зупинився, кліпуючи на вранішнє сонце. Дивлячись на палацові сади, важко було повірити, що перед цим була якась війна. Десь є цілі арки руїн, цілі гори мерців. Меріжки були охойно підстрижені, а Гравій добре розгребені. З дерев уже спало останнє бури листя, і їхня гладенька поверхня залишилася чорною і голою. Коли він вирушив до Енглії, на дворі була осінь. Невже це справді могло статися всього рік тому? Він пережив чотири великі битви, облогу, напади, засідки, криваву і безладну бійку. На власні очі побачив смертельний двобій. Побував у центрі визначних подій, пережив кількасот миль виснажливих переходів під час похмурої англійської зими, Знайшов нових товаришів у несподіваних місцях і побачив на власні очі смерть друзів. Бур, Каспа, Катіль, Тридуба. Всі вони воз'єдналися з землею, як кажуть північани. Він дивився в очі смерті і ніс її іншим. Вест ніякого посунув зболіло руку в перевізі. Він власноруч убив спадкоємця трону Союзу. Завдяки майже нереальній випадковості піднявся до однієї з найвищих посад країні. Насичений рік. А тепер він добіг кінця. Прийшов в своєрідний спокій. Місто лежало в руїнах, і кожен мав зробити хоч щось. Але він завинив собі трошки відпочинку. Звісно ж, йому ніхто в цьому не відмовить. Можливо, він має право наполягати, щоб його доглядала Аріс Дан Каспа. Здається, багата і вродлива, доглядальниця – це саме те, що йому потрібно. «Тобі не варто підводитися?» У прорізі дверей стояла Арді. Вест усміхнувся. «Приємно було її бачити». Останні кілька днів вони були близькі, майже як колись давно в дитинстві. «Не турбуйся, я щодня стаю сильнішим». Вона підійшла до вікна. «О, так, за кілька тижнів ти станеш сильним, як маленька дівчинка. Вертай до ліжка». Арді підсунула одну руку йому під паху і забрала в нього ціпок, а тоді повела назад через залу. Бест не намагався опиратися. Все одно він, якщо чесно, починав відчувати втому. «Ми не ризикуємо», – провадила Дарі Арді. Мені прикро це казати, але ти – це все, що я маю, якщо не брати до уваги іншого каліки, мого доброго друга Занда Данглокти. Вест мало не пирснув зі сміху. У вас вигоріло? В певному розумінні він, звісно, просто потворний, страхітливий, водночас жалюгідний. А проте, оскільки мені більше ні з ким було розмовляти, я напрочуд прикипіла до нього душею. Хе! Колись він був потворний зовсім по-іншому. Я ніколи не знав, напевно, чому тоді сам до нього прикипів. «Та все-таки прикипів. Гадаю, не...» Вест відчув, як йому стиснуло внутрішня ще раптова хвиля нудоти, заточився і мало не впав, опустився на ліжко і витягнув перед собою з ногу. Перед очима все розпливлося, голові китрилося. Він втиснув обличчя в долоні, зціпивши зуби, а його рот наповнився слиною. Він відчув у себе на плечі руку Арді. «Все гаразд?» «А, так, це просто... У мене зараз ці напади нудоти...» Відчуття вже зникало. Він поте розболіли скроні, а тоді потилицю. Підвів голову і знову усміхнувся гарді. «Я певен, що це дрібниці». «Колеме?» У нього між пальцями опинилося волосся. Багато волосся. Судячи з кольору його власного. Вес спонтеличено кліпнув на нього, а тоді кашлянув враженим сміхом. То був мокрий, солоний кашель, аж із-під ребер. «Я знаю, що воно рід руками. Прохрипів він. Але це справді вже занадто. Арді не засміялася. Вона витріщилася на його руки круглими від жаху очима.